Як писати Блеквудську статтю? Епіграф. В ім'я пророка Фіги. Крик вуличного торговця Фігами в Туреччині. Про мене гадаю чули всі. Я сеньора Психея Зенобія. Це незаперечний факт, та вороги прозвали мене Психа Сноб, упевнивши, що Психа – всього лиш просторічне скорочення від психеї що грецькою означає «душа». Воно так і є, бо я й справді душа. А часом метелик. Це коли я вбираюсь у нову сукню з малинового сатину й арабську мантилью небесної барви в оздобі зелених застібок і семи жовтогарячих бутонів первоцвіту. А що до сноб? Так от, хоч би хто подивився на мене, він зразу зрозумів би, що ніякий я не сноб. Міс Табіта Ріпа? Розтрубила це прізвисько з чистої заздрості. Ох, уже ця Табіта Ріпа. Ох, негідниця. Але що можна чекати від Ріпи? Цікаво, чи знає вона стару приказку про кров з Ріпи і таке інше. Ну, я їй покажу при нагоді, тільки б не забути. Але на чому я спинилася? Ага. Отже, мене упевнили, що Сноб – звичайне скорочення від Зенобії, і що Зенобія була королевою. Он як? А для доктора Мані Мані я лише королева сердець? І саме це слово теж грецьке. А оскільки мій батько був грек, то я по батькові маю цілком законне право називатися Зенобія. Аж ніяк не сноб. Так обзивається лише та Табітаріпа. Насправді ж я сеньора Псіхея Зенобія. Як я вже казала, про мене чули всі я та сама сеньора Псіхея Зенобія. Відповідальний секретар експериментальної Всесвітньої асоціації літераторів і бібліографів ініціаторів доброчинного обміну у Філадельфії. Придумав цю назву доктор Манімані. -Мані. Звучить вона розкотисто, мов порожня бочка. Він часом трохи вульгарний, зате який прозорливий. Ми всі додаємо до своїх імен абревіатуру асоціації, як ото додаються інші скорочення. Каж Королівська асоціація живопису або Аркс Асоціація розповсюдження корисних справ тощо. Щодо останньої, доктор Манімані -Мані заявляє, що А це атрофований, а Ркс читається як Рекс, хоча воно зовсім не так, і в нього виходить, що Аркс це атрофований Рекс, а не Асоціація лорда Бруема. Але признаюся, доктор Манімані -Мані, такий непевний чоловік, що ніколи не розбереш. Коли він каже правду. Хай там як, але ми завжди додаємо до своїх імен початкові літери назви асоціації Евалібідоуф, по літері від кожного слова, в чому наша явна перевага над лордом Бруемом. Незважаючи на ось таку доброчинність доктора. Й усі намагання асоціації здобути славу, успіх їй не дуже усміхався, поки не з'явилась я. Бо по правді її члени вдавалися до надто вже легковажного тону в дискусіях. У дописах, що читалися по суботах, було не стільки глибини, скільки буфонади. Таке собі, знаєте, розчепурене пишнослів'я. Ніякого вам дослідження першопричин, першоджерел Узагалі жодної проникливої розвідки. Ніякого справжнього інтересу до такої важливої ідеї, як сумісність речей. Одне слово, ніякого вам красного письменства. Таке все пересічне, непутяще. Ні глибини, ні інтересу, ні метафізики. Нічого з того, що люди освічені називають духовністю, а не освічені ні санітницею. Доктор Манімані -Мані і тут мав свою думку, але мені про те знати краще. Вступивши до Асоціації, я доклала якнайбільше зусиль для впровадження вищого стилю мислення й писання. І весь світ знає, яких успіхів я досягнула. Тепер у нашій Асоціації Ева Лібідоуф пишуться не гірші статті, ніж у самому Блеквуді. Я це кажу тому, що мене запевнили. Ніби найкращі дописи будь-якої тематики можна знайти саме на сторінках цього заслужено славетного журналу. Коли ж ми взяли його собі за взірець, то й самі стали здобувати визнання. Зрештою, не так уже й важко зробити статейку справжнього Блеквудського зразка. Треба лише знати що до чого. Мова, звичайно, не про політичні статті. Усі знають, після того як доктор Манімані роз'яснив як вони робляться? У містера Блеквуда є пара кравецьких ножиць і троє підручних. Один подає йому «таймз», другий – оглядача, третій – новий словник жаргонізмів «галлея». А містер Блеквуд просто вирізає і складає докупи. Це робиться швидко. Спочатку «оглядач», «жаргонізми» і «таймз», потім «таймз», жаргонізми й «оглядач», а тоді Times, «оглядач» і «жаргонізми». Та головна заслуга журналу полягає в статтях під рубрикою розмаїтості, найкраще з яких доктор Манімані -Мані називає дивовижами хоч би що це значило, а всі інші концентратами. З таким родом письменства я вже давно була знайома, однак лише після недавнього візиту до містера Блеквуда за дорученням асоціації по справжньому збагнула прийоми композиції. Вони прості але не такі легкі, як сама політика. Коли я з'явилася в редакції містера Блеквуда і виклала йому наше прохання, він ласкаво запросив мене до свого кабінету і докладно розтлумачив увесь процес. «Моя люба мадам!» почав він явно зачарований моїм розкішним вбранням, себто малиновим сатином у зелених аграфас та жовтогарячих аурікулас. «Моя люба мадам!» – провадив він. Прошу сідати. Суть справи ось у чому. Той, хто пише концентрат, мусить наперед запастися дуже чорним чернилом, дуже великою ручкою з дуже тупим пером. І завважте, міс Псіхеє Зенобіє. Витримавши паузу, він заговорив із більшим завзяттям і врочистістю. Завважте, ніколи не відточуйте пера. Ось у цьому, мадам, і весь секрет. Уся суть концентрату. Дозволю собі сказати, що ще ніхто, хоч би який був геній, не написав справним пером, зрозумійте мене правильно, в правної статті. І повірте, коли рукопис можна... Він замовк. Та оскільки я, звичайно, не мала жодного бажання вичерпувати на цьому нашої розмови, то відразу ж погодилася з цією промовистою заявою, в істинності якої ні на Крихту не сумнівалася. Це його начебто задовольнило, і він провадив далі. «З мого боку, мабуть, не гоже, міс Психея Зенобіє, відсилати вас за зразком до якоїсь статті або навіть кількох, але деякі приклади я все-таки наведу». Ну, взяти хоча б... О, «Живий мрець» – суперштука. Це звіт одного джентльмена про пережите в забитій домовині. Смаковитий, повен жаху, жалю, метафізики й ерудиції. Ви б заприсяглися, що автор виріс не де інде, як у домовині. Або, наприклад, сповідь наркомана. Прекрасна річ. А яка багатюща уява... Яка глибока філософія, які прозорливі гіпотези. Скільки вогню, шаленства і бозначого незрозумілого. Такий собі ласий шматок базіканини. І читачі з утіхою проковтнули його, гадаючи, ніби автором був колірідж. Та скажу вам, це робота мого улюбленця – бабуїна Джуніпера. Він зліпив її за склянкою голландської горілки з водою, гарячої, без цукру що годі було повірити, якби це не вийшло з уст самого містера Блеквуда. Далі дослідник мимоволі. Це про джентльмена, що пікся в печі, а вийшов з неї цілий і живий, правда, трохи підпечений. Або ж візьмімо «щоденник покійного лікаря». Публіці до смаку прийшлася палка демагогія і зимна грецька мова. Мала ми й чоловіка у дзвоні. Стаття, скажу вам, так собі тому я б не дуже радив її наслідувати. Йдеться про хлопця, що засинає під удари церковного дзвона і будеться від похоронного подзвону. Він божеволіє і, витягши записника, занотовує свої почуття. Почуття – це вам не що. Тож заклинаю вас, міс Зенобіє, хоч би що з вами робили, топили або вішали, ніколи не розгублюйтесь і всі почуття на папір. А вам за це. Десять гіней за аркуш. Як хочете писати сильно, надавайте хоч трохи уваги почуттям. Про що мова, містере Блеквуд, відказала я? О, вигукнув він, ви, я бачу, моя духовна спадкоємниця. Та мені ще треба познайомити вас, по суті, з деякими нюансами справжньої, як ми кажемо, Блеквудської статті чуттєвого штибу, що, як ви розумієте, я ставлю понад усе. Насамперед, було б бажано потрапити в яку-небудь іще небачену халепу. З тою ж таки піччю, наприклад, добряча оказія. Але якщо нема під рукою ні печі, ні дзвону, і якщо нема змоги щасливо випасти з повітряної кулі, провалитися під землю або в димарі застрягнути, то досить собі уявити якусь подібну пригоду. Хоча, повторюю, бажано щось таке пережити насправді. Ніщо так не розвиває фантазію, як... Тут я запевнила його, що маю парочку чудових підв'язок і вже йду вішатись. От-от, вигукнув він, так і зробіть. Проте вішатись це трохи банально. Щось би краще придумати. Ковтніть, но з десяток брендетових пігулок. І відразу ж за папір. Моїми вказівками, ви ж бачите, можна скористатися в різних ситуаціях. А по дорозі додому все може статися. Або по голові хтось лупне, або омнібус наїде, і як пес, скажений, не вгризе, то в якусь канаву звалися. Але вперед. Визначившись із темою, треба вирішити, в якому стилі або в якій манері вести оповідь. Є стилі дидактичний. Екзальтований, природний, усі досить заяложені. Але є ще й лаконічний стиль або стислий, до якого вдаються останнім часом. Це писання короткими реченнями, проте не куцими й не рубаними, завжди з крапкою і без жодних абзаців. Існує ще стиль піднесений, пишномовний, окличний. Деякі уславлені романісти культивують саме його. Це коли слова крутяться дзигами і так дзищать, що чудово замінюють значення. Це найкращий з усіх стилів, коли письменник не має часу на мудрування. Метафізичний стиль теж прийнятний. Якщо знаєте гучні слова, це для вас шанс. Розводьтесь про іонічну та елейську школи, про архітаса, горгія та алкмеона. Докиньте про об'єктивність та суб'єктивність. Щораз упевнено посилайтеся на пана Локка. Покажіть, що ви знаєте все і вся. А як десь не туди загнули, не маруттеся з викреслюванням, лише допишіть у примітках, що цю глибоку думку ви почерпнули в «Kritik der Reihenem Vernunft» – «Критиці чистого розуму». Або ж у «Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft» – «Метафізичних основах природознавства». Це виглядатиме вагомо, ну і щиро. Є ще ряд інших, не менш уславлених стилів, але зупинюсь я лише на двох – трансцендентальному та гетерогенному. Вдавшись до першого, можна глибше за будь-кого зазирнути в суть справи. Він дуже ефективний, коли ним правильно користуватися. Почитайте «Дайл» і ви знатимете, що й до чого. Уникайте гучних слів. Хай вони будуть приземлені і каламбурні. Погляньте поезію Чанінга і процитуйте його з приводу «Товстунця з позірною всеможністю». Вліпіть щось про божественну єдність та ніпів слова про сатанинську роздвоєність. А перш за все навчіться інсинуації. Натякайте на все, не стверджуйте нічого. Якщо вам хочеться сказати «хліб з маслом», ні за що в світі не сповіщайте цього прямим текстом. Кажіть, що завгодно, але ходіть менівцями. Натякніть на гречані млинці, навіть на вівсяну кашу. Я запевнила його, що поки живу, нічого подібного собі не дозволю. Він смокнув мене і повів далі щодо гетерогенного стилю, то це просто розумно зважена суміш усеможливих стилів у рівних пропорціях. Тож і компонується він з усього глибокодумного, величного, незвичайного, пікантного, зуховалого і симпатичного. Припустімо, ви вже знаєте, в яку халепу влізти і як її описати. Але ми ще не розглянули найважливішого, по суті, душу всієї справи, Тобто наповнення. Для леді, та й для джентльмена теж, зовсім не обов'язково бути книжковим шашелем. Однак дуже важливо, щоб у статті відчувалась ерудиція або принаймні начитаність автора. Зараз я покажу, як це робиться. Дивіться. Він витяг кілька зовні непоказних книжок і навмання розкрив. На першій ліпшій сторінці будь-якої книжки вам відразу впадає в око сила вселенна прикмет ученості «белеспрітізм» – гарнодушності. Саме того, що треба для Блеквудської статті. Можете навіть дещо записати, поки я читатиму. Спочатку я визначу дві підгрупи – пікантні факти для продукції порівнянь та пікантні вирази для принагідного вжитку. Записуйте. І я писала, поки він диктував. Пікантні факти для порівнянь. Спочатку було три музи. Мелета, мнема та аеда. Музи медитації, пам'яті й співу. І як добре поміскувати, то з цього маленького факту можна багато чого зліпити. Він, як бачите, не дуже відомий і видається решерше. Вишуканим. Вважайте на те, щоб усе скидалося на імпровізацію. Далі. Води ріки Алфей протікали нижче рівня моря і виходили з надр незаймано чистими. Ну, це ще не дуже соковито, але як належно прибрати і подати, то буде сам смак. А ось трохи ліпше. Перський і рисе. Для кого ти різкий і солодкавий, а для кого аніскільки не п'янкий? Хіба не чарівно? А як витончено? а як злегка обіграти, сотворяться чудеса. Тепер візьмімо щось ботанічне. Йде дуже добре, надто як присмачити латиною. Пишіть. Епіденрум флос аеріс, що росте на острові Ява, розпускається цвітом неповторної краси. Висмикнута з корінням, вона не гине й роками, підвішена на стелю, чарує. вирази Священний китайський роман Юкяолі. Ось, прошу, вправно ввівши цих кілька слів, ви продемонструєте свою обізнаність з мовою і літературою Китаю. І отже, чудово обійдетеся без арабської, санскриту чи касо. Проте вам аж ніяк не пройде без приправи з іспанської, німецької, грецької та латини. Підкину вам кілька прикладів. Тут піде будь-що, бо все залежатиме від вашої винахідливості, розуміння, як і куди те приліпити. Ну, пишіть. tendre тендре козаїре» – «ніжний, як заїра» – це французький вислів з трагедії «заїра», де часто повторюється фраза «ла tendre заїре». Доречно вжита, ця фраза викаже не тільки ваше знання мови, а й начитаність і кмітливість. Можете, наприклад, сказати, що курка, яку ви їли... О, напишіть, як ви подавилися курячою кісткою. «Була далебі не осітендре кузаїре». Пишіть. «Ван муер титан ескондіда, куе ноте сієнте венір, порке ель плазер дель морір, но месторне адар лавіда». Це іспанська, з Мігеля де Сервантеса. «Я вись худчіш о смерть» але зроби це непомітно, бо втіха зустрічі з тобою ще, не дай Боже, верне до життя. Це ви можете кинути, апропо, принагідно, в піковий момент боротьби з курячою кісткою. Пишіть. «Іль поверх акорто, андава комбатендо е Це італійська, вловлюєте? Заріосто. Йдеться про великого героя, що в розпалі битви не тямлячи, що фактично загину, не припиняє доблесного бою, хоча по суті вже мрець. Це можна було б без усяких вагань використати і для вашої ситуації. Бо я вірю, міс Псіхеє, що ви неодмінно посмикаєтесь з годину після того, як подавитися на смерть курячою кісткою. Прошу писати. «Унштерб ігдох, зоштерб ігден, дургзі, дургзі» – це німецька, з Шилера. І якщо згину я, то згину лише за тебе, заради тебе. У вашій ситуації цілком зрозуміло, що ви звертаєтесь до причини вашого нещастя, до курки. Справді, який нормальний джентльмен, та й леді теж, не вмирав би, хотілося б знати, за м'ясистим каплуном доброї молукської породи з капарцями і грибами та ще й у салатниці з помаранчевим желе-ен-мозаїк, нарізаним шматочками. Пишіть, будь ласка. Ось дуже симпатична латинська фраза, та ще й рідкісна, годі вже бути більш решеше або лаконічним у латині, що така вже поширена, «ігнораціо еленчі». Нерозуміння суперечності двох тверджень. Він піддався ігнораціо еленчі. Тобто слова ваші зрозумів, а думки не второпав. Він, як бачите, йолоп. До того нещасного ви звертаєтесь, коли подавились, от він і не може второпати про що ви там говорите. Киньте йому в зуби ігнорацію Еленчі, і він стертий на Порох. Якщо ж насмілиться огризнутися, процитуйте з Лукана ось воно, що мова це Анемонае верборум слова «анемони». Бо ж Анемон, як вам відомо, показний, але без запаху. Коли ж він почне виступати, вдарте інсомнія йовіс візіями Юпітера, що ними Сілій і З грецької треба взяти щось милозвучне, наприклад, з Демосфена. Ось досить стерпний переклад у героїку парадійному стилі. Бо хто тікає, битися йде, чого не зробить, як умре. У Блеквудській статті нема нічого показнішого за пасаж давньогрецькою мовою. Глибина вже в самих літерах. Зверніть лише увагу, мадам, який хитрющий вигляд у епсілона. Фі – то вже точно мало би бути єпископом. А Омікрон – чи бачив хто удатнішого? А гляньте на Тау. Одне слово грецька мова в сенсаційній статті не має собі рівних» а в нашому випадку вона більш ніж доцільна. Лайніться на всі заставки, і той нікчемний замщілий пень, що ніяк не міг утямити людську мову про курячу кісточку, враз усе змакітрить, навіть не сумнівайтеся. Оце й усі настанови, які я отримала від містера Блеквуда по суті справи. На мою думку, їх було цілком достатньо. Тепер я вже була готова написати справжню Блеквудську статтю. І сповнилась рішучості взятися до неї без зволікань. На прощання містер Блеквуд висловив побажання придбати майбутню статтю, але оскільки добродій міг запропонувати не більше п'ятдесяти гіней за аркуш, я подумки прикинула, що, ніж віддавати її за безцінь, то хай уже краще наша асоціація з неї скористає. Та, попри таку скнарість, містер Блеквуд був надзвичайно люб'язним в інших питаннях і повівся зі мною. Вельми гречно. Його прощальні слова запали мені в саме серце, і я завжди з вдячністю пам'ятатиму їх. Люба моя, міс Зенобіє. вигукнув він зі сльозами на очах. Чи не міг би я ще хоч трохи допомогти вам у таких похвальних починаннях? Що б ще такого придумати, а? Так мені думається, що утопитись вам навряд чи поталанить, ані повіситись. Тайкісткою не вдавитись, ані собак. Стривайте, стривайте. Стривайте. У нас на дворі є парочка дуже симпатичних бульдогів. Вищий клас. Справжні звірюги, будьте певні. Саме те, що вам треба. Зжеруть вас зі всіма аурікула та іншим за п'ять хвилин, як не менше. Засікаю час. Але почуття які, подумайте лишень? Ей, ей! Ей ви, Томе, Пітере! Діку негіднику! «Ану, випустіть отих!» Але оскільки я страшенно поспішала і не мала вже ні хвилини часу, то попри все небажання мусила розпрощатись і мерщі піти, щоправда, трохи поспішно, що явно суперечило правилам черного поводження. Тепер моїм головним завданням було невідкладно влізти в якусь халепу, як мені наполегливо радив містер Блеквуд. З цією метою я більшу половину дня проблукала по Едінбургу в пошуках відчайдушних пригод, що відповідали б силі моїх почуттів і були б гідними тієї помпезної статті, яку я збиралась писати. Впродовж усієї екскурсії мене ні на крок не полишали Негар Помпей і Болонка Діана, яку я привезла з Філадельфії. Лише надвечір я успішно завершила своє натхненне починання